garranta aldeo, eskari bezko babokera batean ditu zuen artean etortzero eda eskari bezko zuen 9 minuatzean ditu ahora primera ari nola e, ari nola ari e, nola zarazko garapena feitzea etorrelia nora behitago garapen urbanistikua genio eh, nistay moldumen javier eh bai gure nolabait ba orren aurretari bezala ere, ba orren, bezela, banipisa, e, da den humanistikorren jatorri bezala ba pixkat eh da historiko batzuetan, aguzki zut denez hartuko ba historiango, berondongo biak hemen historioso. hau ba ba dautzatu batzu horrela es e, eta bueno, bon, orduan ordea, e, isarri diarren saltse saltzerukin garapenaren eh faktorear pian hono bueno, eh aurra urrengo nei gaitutako historiko eh, eh, bezala edo aipatuko e luke populak populaketa gune egotura dela es eh izizeko leku egokila da, eta gaur eguniak guen hori degan, ori, ba, dintuzet, sentitu izate deula bertan bizirean, no? eta tampotei getortez egin ziru lan, gertz? Ba, leku egokila e, da, leku bueno, egokila bueno, ba, e, da horreka edarra eta pere gara diangainea horreka industriako hori guztireak hori lanakotzen bizeran baina, bat zituzta da, herri bera bat Bender tresear bat, bizta nada, nolabait. Eh, ba, bizarteratzen e, guztian, ba, nolabait lehortzen beterlana egiten eta bat, nolabait. Astegia ba, goi konpon, goiko plataformetan hitz egiten, ba, aria guztia, ba, sortuak batek zaude hitzuelak. ¿Veras? Ez aurunean bakarrik, ba, nolabait. Eh, alegia nekasaritzanako, leku oso egukidea eta bono horren astarnak ba, ikusitu ez? horrek eragin izan du, historikogin horretan da dut parroke jantz, parroke jantz parroke jantz, parroke jantz entzien induztetan da nola bat, ya burdiniar guazke jozti, ba, baban hemen guenaren lekunetan popularetakunea, jendea orduako bizira, baina bat gantzio bageare, baina errekobarra errekobarrako errekobarra hori beste taskea eztia bergaraja eh daan buharra urbanistatu zango da gara hor. Zenik ikus dezakizko zure hizuneko urralerak daizia. Ez hori ez hori. 6 semana trotuzakonerak a borri betorola. Bai, zertza saltan ara sei lurrezko bai bai za, hau bai lur motartakiera da, joan gara, atesurra da, berden dituzko una rosa. Bueno, oraindia eh, oraindia indusketetan, oraindia indusketetan eh, printzipio osasunian da, bai, que eixidako ibilitako egurresko eta horrak dute esurra, hau eskuak faunada, Marena, baina oso gutxi zontzen gauza bat da. Tezi zirena honako ziri utzukorra da eta isketan oso gutxi itzaile nabor polenak analizatu zianean polenetan azaltutako ardikiaren polen. Hala, eh da Europako sarbetako bat. Neolitizazio Hau da, gizagilea iztari izatezik nekazari diur zen prozesok ortako, da pixarrenetako bat, hemen ezagutu inbertatua. Eta eta solidarien, benetan nekazarin dago, leku de gokia da. Itxas bastarra, itxas bastarra, harranizako leku de eta albionien arte bat, itxasuga da arte bat, harremanetako, arte bat, dio zartuko beha horrein buruz baino, nola behin, itxas faktore fizikoak aipatzen Kaba, orre, eta taubat bastardian, horrek suposatzen gustieakik eta ani naik nengo pizatu expretxio bizari bi bi faktoreak etabitu eta eh no lo avete mo llegia bat ezelaikustea eh sauteri histori jersenak batetiketan txasu aldea o tendentzilean hartian, eta nekazalitzaldean de horreak joen tendentzilean hartian, ez? Aguiz, geta ibatian ez da hori gertatzen, geta ibatian azkenea, harri poskor bat, engarean da, herri batian, berri ba, ba, ertera naturala izan da, itxaso da. gordia da, ertera, bi ertera naturala dut, eta bat oso ona ba, nekazalitzalako da, ez? Orduan, egilea da, oso kuriozua dela, ba, bizitome dia uteratzeko garaia, ja, gure antzinean, antzinean, antzineako jendeanek nola, kokatu hemen, ondak honetan. Eta, joetak, gertu, eta zerriko, erri lurretan ganean badakau hortu naturaz bat, moni agarriko hortu naturaz bat, e, dokumentazio ganean ikatzen nola, amazkigarren mekenda, paleta dagozera iniztean, hortu hori, geora badakiu, e, industrializio garaia, ja, ba, kabarra behar historiak, abar, kabarazio kultu horiak, Oso kuriosu bada, e, zautan jokakena nola mantendu da beti hor, parrokiuskina hortarian hortyekan zabaldu da ez, erreileak. Baina bezkaregu batzutan ez da horregi izan, adirez itziaren bat hasiaren itziaren izan zan, hiribildu bezala, bine bezala sortu sana, eta handi burte batzu eta e, bine horren kabezera, edo, edo zentrura pasasan deba da, hau bortu batea. Bizkaiera gutena da guadikan, eh caso ascoso de vida de Gordiz, la iglesia de Gordiz, eh biztaldiak jongoria Portu la Portuako da bizitzen, ba oh sortuta trentziako indua, e, Ibarrangelua, el anchoje. De la Dora eta bar, ea. Lemoiz parmenta. Eh, neka eh izitokitea, itxatu dianakarte egon gehonaturalki berpako jendia, hunda hitzak bazkarrea. Eta nola baiteko portu naturale eta hunda bizitzea eta garatu da beste ekonomia. Zau zen uste kuliosu da, portu naturale bat horrek hitzak lurreko zea horre, horreta horre, nola marratu da izun ba, mentxe gure ondata baizkarrotan, ba, bizitzea. E... Nintzen lehia horren Austura bifaktore eh, alamiretze dute baita, ez? Eh? Ba, batetiran tradizitua. Bolo, eh, beti hemen bizi izan dure, temen, zehiko, biziten, hori, ez? Eh? Ba, hori farrakilean inusia, ez? Eh? Ba, gordiñaroko, kokulaketaseu tokuñan, erromatara ganarean, dertan, zehiko, biziten. E, bateo individua baino lehenu bo, eh, erdiaroko bainara hoa, zaraudu, San urat, babaitaren parroquidadere egizuten, hau da, baiara horren bihotza sana, es, parroquiori, horren inguruan antolatzen gizarte guztireak eta lego berdinian. Eta hori zan babaitaren, iribiduaren zorrelako Eta herriko familik botere zirenak zaiatu goia horren inguruan danza, mitzen, ja. zarezko jauna. Zarezko jauna bere legitimidade guztireak, hau da, narrazeneko, eh sea, aurrekuago. No? Berelekinia gustitu izangoa barrokiko eh patrullara, eh? Eta hor os da mm. oso un kurioso da nola, hor da. Bizitzeko tradizioa, miteko kabu horren tradizioa korpisua daka, gainera, ez? Hori kontuan mitzekoa, ta bestepitan gero kostaldiak zuer solda egin dut. Zer handoren unia posania eta horra. Eso da xilario guarren jaizteko batuna ez ziren, utzukiestu la makuria, eh, batuari ez du ere, eh, forma hartu arte amaiteko izan da, eh, makuria kontratu txeniera eta batzak ere. Belarra, sendo u dirikiak eh, neregarik beste argazkiak dirikizego. Aima kargazkia eta pro, hori sortza, nerean ez dira menteko goiz es laste europar. Orienzenada eta eta itxasua ez eto da etortzen, norbigana etortzea besera honera etxe itxasua. Bero, naiz gozaturiak, gurego garunian, malegordakekinia hautala. Inan zure. So, eh, Paula bat osoia to betien. Go, oh, garen uwa ostea kele, eh, grabatu hasi aukitxan Olatuan formak, onelkiztego formak, iztik almerat. Eta horrak, roko ndireta, emetak zuak ditu, utzilean, mundaren zerbara. Guntar guguneatzen dut, badanazun baderun. Koztaren, baki honen txigituko. Bale eh? gugunean kontra txigituko. Gara eurkan ez. Eta guntar guguneatzen dut, Zabrelian gara dezkan. Txasuntzioen ez nautzeko. E, eta barra. orduan hor izan horrek esan behiru, baina e, gure... Samai coso loco member west eh eneneresigar la amenaza de Barcardelo nuestra 8 2 en Barcardelo samai coso loco 27 2 samai dia samu trola gure fortuna tudala horista de era funcionando cosula gaur egunea posicionan sola baño ta gui gaur egunean xialo no la ditekenor eh jarduera de xenteik, zautzen, galatu ba, bono, bakara egin, ba, nintege ba, zakan e, iristeko eraldezberdia egin ba, seguraski aukerak egin zampozitula gaur egun egin, eta itxasgurak zeregea, ala hori e, dabez, garapen faktore funtzezko bat izan da e, zasko garrerean, mendekatzea higibildu bezala esportzen egin itza izangoa izango da eh arte izangoa eh kanpotik dirua ekarreko un iturri nagusia. Azkotan aita gizu aitatu utopikoesla, mitofigos daura, mitolegesa tro da, joan analizatza eta bueno, bere ta garrantzikiena parte, bueno, eta o sausko gure udartza hautakiru arrantatuge oso ona izan dala bueno, garbeziaren ikusitzen kei gut porto anchobi schoi egorre mat izan da oso leku aberatsa, arraio traiso huntzan aldetika. Eh, baino sautara, no ski orro arraio hori beira batera galetzen bizi izan du. Batez limita ez handu limitazio obligatigan da, eh, horrek mordia chatak ta ta, lana itzeko aukera guztien da askaruz iboeko talizika, eta fungo gara gara eta bueno, ba, saustara gizitiko ditugu punta-punta ba, eh, esperizio jeit armatzen eta esperizio jeitak jarduten hainbeste aioz eh, eh, terranoako mitika horren barruan ba, bueno, ba, mitotako bat da mito bat da, eh, leien da bat da hain zuzen aurrereko espainola juntzana terrano gara saustan baza. Matías Itxerente Bueno, hor horba la limitatuturea bat, bere garbia sortutakoak eta hor bueno, hori da, eh ta. Ba? Da erakusle baitare sautzat horrezazu fisiorek erakusle. Ontzigitza. Askotan eze uhori, sigiltza, orola bete. Ba bueno, ontzigitza, e, oso oso fartuera garatzitua, O mintzendu ja paño ontzi txikiak eraigitzen. Taka, beruekian askotan gea oso gausa kanalizatzeko garaian pista bia, eh, materialista gea, ez? Ba, hiltsu guk jarduera bate garazi diar da kalan hori, hitu. Ba, petrolen ba, labereki zbaitu eo dira. Osea, importantea est. Eh, ta baita importancia da. Eh, dirugo de mateko batelak bat ere txiak bat ere txiak, no ski askenian dirugo jo da jokual. Baño eh, saludza espezializatutakoa, eh, ja 17 urte mente bukera psikospesialista dekoa, itxasontzi txikien ere ikusat. espezializatu esateurian da diseño bereziki bat, sortutakoa saluden diseño berezikiak sortutakoia da. Aintzeario se, gerrako eh, errebia erratko barkuak eregi seituria, ba, eh, 100 kanelko talaroidatiko erratko barku hori da fortsera de, de, de Itxasontziokin ausudia. Eh, txasuntio de motorreik ezagraen, txasuntio de olien, moia dinazkartu da peiz egota auxilia izatezituen, eh? eh, hainbat dokumentotan, azaltzeia kondizioa jartzeituen egin konstruktoriak izatezituen egin que se konstruian a la manera de tarabuz. Txasuntio egin izatezituen. Osea, ailea, gauza bat gobat eta zegea izatezituen, gara iartago bomba atóminas izatezituen ailea. Gerrako batko desia, estatu baten poderia murtsesan zitun gerrakako kopuruan arabera, horra lurtsa. Fokase geroi Eta bueno, sautzek daka hortan espezializazio oso garantizua eta pertako teknikoa, esingintza teknikordiak horiek bai hilko jaio, ba ba probitziko eta hor. Horrizikago go astruloa garantizuta, haisu zen kontzikiak ere hitzet beste baita beste. Hitzasuna du garatu pertsonara alderkoitu goiante bisia dela den kolektibotasuna eta dela dire es por tutarak. Por tutarak ere gobernatu behar. Usteko gabe gogoratu behar. Ez? Eh, ben hau direko UE fortu tarrak bare partizko tarrak kontbentua genetuz antzekika, ene zuzua ereiko gobernatza eh, Serio. Eh, Maxi Gilak sekretariak ere ditugu bere haurrengia. hor hor planordari guztiko osaskoa, astuta asko, eh? Komentua, Paula Gilak itala, eta ez bete hasan, salbundo deuden, eh, aitske 16, 17 eta 18, 15 beren mendia eta hor zertatuko dira? Biru hori guzti geiteko ditua, 100 de lanetorrikoa eh fortutarrak adibidez eh manchegiren si lemuzu izateko izatitz gain tamasichiren lemuzu izateko txoerigar eta sizidorzaz satirio si estadoe Flandes eh Flandes Santanderako pantua zango joakariaterako eh bai aski garuneko Holanda txikaren bat osak aban eh, nahintzesu nazan nolabek aben lehuzkua eta aben galdiberian eh, eskonduta dabe donostiko berkatari eh, fameli nabuzik jena espalibara nabuzik jenetagoagin bero iztara bero iztara eh, aben eskondut zian eta sartuta dabe eh, ontzik intzan ez, txalpatxo bat egiten, gale hori gare, gale hori gare, hori gure hori pasarean, eh? askotan ez zungo gure hunez, ba, e, santa maria de Zara, orre, eta san pelai, egin zera duten, ez da gizien, mili, mili zituztela, itxasura hartzea gota, harek gare hartzea garen, diru harek hartzea garen, hor, diru hiturri ikarra garen, eta personal dihende horre, eh, jasun diru horren emaita, buen digantik buzea gare, eh? narrosuneko jaure gire, narrosuneko jaure gire, Etorako musaka berietziak. Eh, sabes ko formales, e, ba, asti berdua, cioè, sortuko funetan da utzi, harresun berea horiego Eta ara. Eh, e, dagoen kompetuak, beria dagoen Jauregiriak da bat dirua ordenkoeko. Ja sei ditu. Etorako. Eta ikasuna gillotta moski, de Astin Garapen, sei garatuen dua. Badon eta utzi gurendara pena izango ai ikuse. Emen eztigarren men de hartan, nolai balnea, jo, baño, imuru turismoaren turizukoaren a da. Aten gila, unha e torreko ya nago neko jautzua, eh, ba, baño nolai eta barratzea, e torrean eitxasuda da. Es? Se estu gara, uterian bezala, ba pandean eitxasuda da horako, bai daren puntexasuda beste ratio da separaremo ski. Esteicha sobada cargado. ¿Cada pena ha dejado usted estas ratios bazuai? Eh, eta jakeñoia merecicamente tengo un salto, ¿ves? No la ve. Me llegarme de acto de que ha fatto le E merecicamente diga aurrea, ba funtseskua komunikazio bilerari ta. ¿Ez? Eh, sarautza eh errepide bat la potxiaki zaldin, e, zalgurteriakin ibiltzeko gaitan bidira, izpeitikabinu da izpeitikabinu da hori eh, izpeitika, izpeitiko da, ba, berroa egaren amarkaba horta eta optikan etu dugu sesio horrego beranean tia hau esan egu, zortikan, da, esan edo, zautikan maharri daino zuzenian kotxian mulitega lehen hor ezin dahin, hori eta hori, zango abaitaren horrek e, supozatu guztiakin, ez beranean dira getoreko egala bakari, ere bat Lenda aurren egotako beranean tegan adosek sortuko du baita de aukera dugu jortu. Bistot norbega, bistot merke, eh, ondo komunikatuta, abarroa diakit. Ode, zeigo bukka horreilean duan, horrega bakariko. Hau industrializazio ere, industriak garatzeko baita deber ditu, eh, komunikazio bide, ona produktorek abran askarrena merkatu datzeko. Hort lan, hori eh, baita dekuntesko dara eee... pixiak dutxio ikodabaitaren, donoztiak e. ikodak dira. eta... hori izan da baitaren, beste... beste, beste ante da, ez da... ez ikibudu ane imagaren egan lotzea dago, maizik handak, donoztiak frena egituak. Bostor, eh? bostor du eta bat izian, sauzdi donoztira, eh? 2008 eta erroretan barra... gara nuke, bostor e. du... sauzdi donoztira. Eh, baina, por iglesia con visión. Visto Madrid a París, no sé un tren de gualiga, este este va, para que está Bikarrebe eh, da azka batzumara gane guztia gana, da ba bestia. Doen guztia di erri trenagin, moduta badena. Horrek, supozaten guztia egitea. Eta jazten ego gauzuntzean gara, zauta abertu egiztean da barri ere bizo guztia gara, egiztean, trenan bat. El neaz dago, eta horri gana horreak gara, guztia Horrek, esan deuna, turismoekareko, industriaekareko, eta nola baikuk esautu dut eh, zarauta eh, hor ere hilikoa. Taldi berian, horrek karekouna da, pixkana-bixkana, eh, zautak itxasueen pizkarrekanak. Hori horrek horrela da, euskalderrik uskadiak erbatu da. Eh? Eta, nire guztet, azkeneko muturreak guen egin, itxiria dagoen bainio, eh, itxaso, itxaso digan, alden duor, bizkadeh, bizkadeh, bizkadeh, bizkizan, du hori zen euskalderrik ez da bene du. Arrantzaketarekin bere hindurian daba, goen gabe, era bat, batzaren erabila. Era eh? Eta hori bon, izangoa, baitare, beste garapen posibilidadea beketareko ben, ondorilua. Ba. Hori nola be, garapena posibilitatu mutena, baina gabe baitare faktore bat zuen, garapen hori, beste garate, el, garapen hori zanziten, garapen hori, banola behin, ba ba mungu akar xustiño benar o nolabaite ba condizionatu zutenak ez? batu ez fisikua esan begoi sauzeska getaria zue pentatezue sauzka getaria zelako portugalizan balu ez zatozko zuen bune historiak xiaro desorden ezan osal ez? sauzeska donosteia donosteia getaria dañago portugalizan zikaen erdia doko eta amasei, amasei, emesor ziraren mendeko bide nagusia naparroetik eta parrueletik datu zen bide nagusia guztiak, zoroztiak, jatzeria hondarroia ez, orduan, merkatarin zarako gara pena, izugaru, jatzeria orduan, zautzak, putxaz, zortiak, esan degu ba, abeaztasun asko, azuzula bolo, kontuagatea, horztiak, zehateak, zitu hondarroideak, zehateak, zitu ez, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bat zuen, bau, bau, bau, Eh, ba, buat, etak, eta gau dabe, aktore gizakia oso dut dago, aktoria eta bueno, eletxio haipatu haipa dugu ez eh, eta bueno, programokan egin dut ega, ez eh. aurruna dut eza zeluzko jauna zeluzko jauna beren zaude gila hain zuzen duna horren, opontok apren, iparatunia Eik, susta. Ahora bora. Ahora bora muy badi asakoa. E categoría ere chegar en median izangoa, porfa. Yo catalugo. Eh, hau lebia. Yo a, yo pecha salgo, yo lecha salgo, yo pecha salgo. O sea, garapen kontroligabeko garapen bak, qué hora por qué batez ere, batez ere, hiru logikaren amarka harti gaurrea, ba, hini ba, ustez, dano, esalutu diongela, ba, sauten ba, egin dian, ba, ba, kontroli gabeko eraikuntza, ingingo eh, e, plan gintza bat gabeko eraikuntza, eta horren euski, e, ogek, eta ditu, ba, garapenaren buga